Еліс Монро. Ліс. Рой Фаулер працює у місті Логан, провінція Онтаріо. Він єдиний тут на всю округу малює вивіски, І замовлень у нього хоч греблюгати. Йому навіть і не потрібно стільки. Якщо перебір, доводиться наймати підручного. Метушні всіякує з оформленням стільки, що не оберешся. Навіщо? У своїй справі Рой Великий Художник. Може, будь-яким шрифтом писати, якщо попросять. Намалює щось. Фермери люблять вішати які картинки біля воріт. Щоб свиня була намальована або індик. Або шоколадна із білими плямами корова Херфордка. Або чорна без рога, абердистський ангус. Або кремова біла Шарол. Фермерам обов'язково хочеться, щоб на задньому плані були намальовані зелені сільські пагорби. Та яскраво блакитне по літньому небо. Хоча тепер свині та індики вирощуються за новим методом і в окремих, спеціально обладнаних свинарниках або пташниках, куди денне світло і не проникає, і де худобу чи птицю майже завжди розгодовують на забій. Рой малює вивіски у хліві за будинком. Там у нього маленька пічка, яку він палить дровами. У хліві сильно пахне фарбами, скипедаром, ляною, олією та деревиною. І оскільки для розпалювання потрібні дрова, це й привело Роя Фаула до захоплення новим заняттям. Не те, щоб таємному, але прихованому. Тобто всі про нього знають, але не підозрюють, як це серйозно, як важливо для Роя він любив ходити в ліс по дрова. У Роя вантажівка, ланцюгова пилка і важкий колун. Все частіше Рой вирушає в ліс дрова, Вони йому потрібні, не тільки для розпалювання, він їх ще й продає. Дружина його Лайла здогадується, що Рой рубає дрова охочіше, ніж малює вивіски. Вона стурбована тим, що захоплення чоловіка може стати на заваді основній справі а також і тим, що він вирушає до лісу один. Рой це відчуває, хоча вони з дружиною ніколи на цю тему і не говорять. Збираючись у ліс, Рой чекає, допоки дружина не піде на роботу. Лайла працює медсестрою в нового дантиста. Це її влаштовує, характер вона мало товариський, та й зайві гроші не завадять. Дантиста Лайла теж влаштовує – тому що він тут людина свіжа, а в неї в окрузі стільки рідні, що практика йому злишком забезпечена. Її рідні всі ці Олси, Полси, Девінси – непорушний клан. Не можна сказати, щоб усі вони любили один одного, проте їм приємно думати, що їх багато. На Різдво чи на День Подяки родичі набиваються в чийсь родинний будинок – по 30-40 чоловік із дітьми на додачу. Щонеділі задовільняються сходками по 10-15 людей. Дивляться телевізор, обговорюють новини, готують стіл і дуже багато їдять. Рой вважає або дивитись телевізор, або базікати. Не можна те і те робити одночасно. Іноді в неділю, коли вітальня набита ріднею дружини, він піднімається і прямує до хліва. Розпалює у пічці вогонь. Підкладає туди дрова, граба та яблуні. Від них дух дуже приємний. На поличці серед фарб пляшка хлібної горілки. Можна взяти і відпити. Небагато. Він багато не п'є. Трапляється, коли малює вивіски, а якщо їде в ліс, то ні. А так хіба коли рідні повний будинок. Те, що він іде, ніхто й не помічає. Родичам недообраз, вони надто зайняті один одним. Тому і Лайлі немає чого Рою вимовляти, чи вибачатися за нього перед ріднею. Взагалі кажучи, Лайла за природою добродушна, а для сімейного клану Рой явище мало цікаве. Людина, яка влилась нещодавно, нічим поки що себе не проявила, і навіть не встигла нащадком обзавестись. Того, хто не має з ними родинної подібності, родичі майже не помічають. Усі вони могутні, експансивні, галасливі. Рой же низький, малопомітний, тихий. Буває в лісі, рою трапляються верхівки та гілки дерев, повалених і розпилених лісозаготівельниками. А іноді він натикається на місця, де прийшли лісники – мітячи хворі, кострубаті або непридатні для лісоповалу дерева. Наприклад, бук для лісозаготівлі не підходить, так само як глід або блакитний бук, хоча блакитний бук і для дров не дуже годиться. Коли рой натикається на такі ось купи гілок, він вирушає до власника лісу. І якщо ціна йому підходить, забирає собі гілки – все це відбувається здебільшого наприкінці осені, на початку зими. І тому в цей час дрова купуються. Тому що по снігу найзручніше їхати у ліс на вантажівці. Фермери нині часто прокладають через ліс надійні стежки, як раніше, коли самі валили та вивозили дрова. Часто доводилось виїжджати в ліс через поле. А це можна тільки, або коли хліб не зійшов – і їдеш по борознах, або коли врожай уже прибраний. Тієї осені попит на дрова був більший зазвичайний, і рой навідувався до лісу двічі, а то і тричі на тиждень. Зазвичай дерева розрізняють за формою листка, або за контуром крони, або за розмірами. А рой визначав дерево по корі. У бука кора темно-коричнева, жорстка, а гілки на кінцях гладенькі і не коричневі, а червоні. Найтемніший стовбур у дикої черешні, і кора у неї рівними лусками. Побачиш черешню у лісі і дивуєшся. Бач, яка висока вимахала. Хіба можна із садовою порівняти? А ось яблуні зовсім не такі високі, як у саду, і кора у них – не така темна, і лусочок майже немає. Але яблуневі дрова довго горять, і дим від них дуже пахучий. Ясини завмерли, як солдати, стрункими рядами. Уклена кора сіра, подекуди шорстка. Тінь від нього лягає на сніг довгою чорною смугою. І є щось таке правильне, таке затишне в цих витягнутих чорних смугах. Ось букче дуб – інша річ. Ці дерева особливі. Хоча за красою все ж таки поступаються в'язу, язу, який уже майже вивівся в тутешніх місцях. Кора у бука сіра, гладка, ніби спеціально створена, ніби на ній вирізати. Минають роки, десятиліття, і виражені на стовбурі бука гострим ножем букви спочуються на корі бородовками, через що весь напис – Розповзається вшир. Буки в лісі витягуються до чотирьох метрів. На відкритому місці розростаються в ширину. Майже квадратними стають. Це в лісі вони угору тягнуться. Ну, а дуби у нас зустрічаються рідко. Не так, як буки. Той дуб помітиш відразу. Якщо клен, звичайно, і затишно виглядає біля будинку, то дуб для багатьох дерево-сказки. Тільки почуєш початок. Жили-були на лісовому узлісі. Одразу перед очима дуби-дуби. Тому що листя дуба дивовижне, темне, блискуче, химерно вирізане. Хоча дуби і без листя гарні. Увесь на показ, сіровато-чорний, суцільно у вузлах, у звивинах, а гілки химерно сплітаються – Згинаються у різні боки. Рой вважає, якщо знаєш, як валити дерево, одному в лісі працювати безпечно. Вибираєш дерево і першим ділом дивишся, куди воно хилиться. Потім вирубуєш сокирою клин під кутом градусів 70, прямо під центром тяжіння. З якого боку вирубаєш, туди, отже, дерево і впаде. Далі з протилежного боку стовбура Робиться невеликий надпил. Звідти потім пиляти почнеш, так, щоб він до клину не доходив, але був на рівні його верхнього ребра. Пиляти дерево треба так, щоб потім біля самої серцевини залишилась перемичка, по ній дерево і переломиться. Найкраще, звичайно, підгадати, щоб коли воно впаде, не щепилося гілками і сусіднім деревом. А буває так, що і не підгадаєш. Якщо ж дерево падаючи, лягає на гілки ближніх дерев, і вантажівку ніяк не розвернеш так, щоб накинути ланцюг. Стовбур потрібно розпилювати по частинах, а потім крона і сама впаде. А якщо дерево не впало, а повисло, вперше в землю власними гілками. Треба спилювати по гілці, допоки не дістанешся до тих, що тримають стовбур. На них тисне вага стовбура. Вона, буває, згинається цитивою. Тут треба вмудритись підібрати так, щоб і стовбур підкотився не на тебе. І гілки, вивільнившись, не полоснули по обличчю. Коли дерево благополучно опиняється на землі, стовбур розпилюється на кряжі подовжені поліна. А потім вони коляться сокирою. Іноді трапляється таке. Трапляються такі кряжі, що ніяк не розколиш. Тоді їх треба відкласти на бік і розпиляти вздовж ланцюговою пилкою. Пила ходить туди-сюди, викидаючи по обидва боки довгі доріжки тирси та дрібні тріски. Бук і клен теж іноді доводиться розпилювати вздовж. Іноді трапляються трухлява деревина, де між кільцями завівся грибок. Хоча зазвичай, якщо дерево на вигляд добре, несподіванок майже не буває. Деревина краща в стовбурній частині, ніж у гілках. І в тих деревах, що ростуть на відкритих місцях, а не в загнаній гущавині. Рой думає про ліс із жадібністю, майже задержимістю, хоча в усьому іншому він зовсім не жадібна людина. Вночі може й не спати, думати про те, як одного разу натрапить на якусь небачену красу бука. У мріях Роя блукає тими лісами в окрузі, де жодного разу не бував. Надто далекі вони, на околицях фермерських господарств. Якщо Роя їде дорогою, що веде через ліс, він постійно крутить головою туди-сюди, помічає кожне дерево. Йому всіяке цікаво, годиться на дрова чи ні. Наприклад, кілька блакитних буків – Стоять, юні такі ніжні, для лісоруба надто гілясті. Темні, вертикальні жилки повзують по стовбурах, що світліше. Рой запам'ятовує місце. У голові в нього, як на карті, позначене кожне дерево, де стоять і що за деревина. У лісі не треба відволікатись, занурюватись у всіякі докучливі турботи. Рой ніколи не звик стомлювати себе турботами. Йому все одно, намалював він свої вивіски чи ні. Все одно, скільки родичів нагряне до нього в будинок у цю неділю. Щоправда, трапляється, він згадує в лісі, хоч і без особливої тривоги, але якось розгублено і жалем про племінницю Карен, не свою дружину. Вони виховували Карен з 8 до 17 років. А потім та раптом кинула школу і вискочила заміж за шофера, якого казна Де підчепила. Карен мала здібності до малювання. Вона любила виписувати різні літери навіть давньоанглійським шрифтом. Вона прозвала його загальним. Карен допомагала Рою малювати картини, і всі так і думали, що вона його дочка, та свій талант успадкувала від батька. Карен була така ж, як і Рой, Круговидна, така сама маленька і жилиста, але на відміну від Роя – голослива. Двері не встинуть у майстерню відчинитись, відразу розтрезвонить. Що в школі було, все до одного смішку, всі випадки згадає. Герой не переставав дивуватись, як це їй тільки вдавалось із таким характером сидіти і повільно виводити літери. Зараз Карен має п'ятеро дітей, а задніх зубів майже немає. Коли вона посміхається, видно, що збоку дірка. Карен погладшала, як і багато жінок після заміж'я. Якось Рой зустрів її на вулиці в старій, порваній лижній курці, волосся стягнуте ззаду резинкою. Робота випадала нерегулярно, і Карен найнялась в передорожній буфет де вічно стояв такий шум і гвалт, що вона навіть трохи оглухла. Слава Богу, хоч пішла звідти, тепер служить покоївкою в готелі біля річки. Схоже, Лайлу ніколи особливо не турбувало вдалося життя племінниці чи ні. Хоча ж, звичайно, Лайлі хотілося, щоб у Карен і дім був кращий, і життя було багаче. Герой вважає, що Карен – Занепастила своє життя і весь час ламає голову, щоб їй такого гарного зробити От якби її чоловік купив пічку, рой би їм привозив дрова, але в них парове опалення Тільки випав перший сніг, рой мало не наступного дня вирушає в ліс У пошуках потрібного дерева мічене лісником На краю лісу біля дороги було стихійне звалище Сюди, у цей закуток, було легше притягнути всякий мотлух, ніж на міське сміттєзвалище, куди можна з'являтись лише у певні години. Під'їжджаючи до сміттєзвалища, Рой помітив, що там щось ворушиться. Спочатку подумав собака, але потім над купою сміття піднялась і випросталась людська постать. Наблизившись, Рой впізнав Пепсі маршала який рився серед сміття, сподіваючись знайти щось придатне для себе. Раніше бувало в таких місцях можна було відкопати старі банки, пляшки або навіть мідний бак, що цілком підходить для продажу. А тепер вже не те. Однак Пепсі зовсім не для того рився на сміттєзвалищі. Він просто шукав щось для себе. Хоча що можна знайти в купі пластикових сумок – пляшок з-під рідкого мила, рваних матрасів з ватою, що стерчала із дірок. Пепсі живе у задній кімнаті покинутої і забитої дошками крамниці біля перехрестя доріг за кілька миль звідси. Його можна скрізь зустріти. Ходить, бурмочить щось собі під ніс, постійно чогось шукає. Він сам собі обрав це самотнє, напівголодне життя, Незрозуміло де. Його відправили в будинок для літніх людей, де є всі зручності, а він не зміг, втік. Не для нього це – життя, як у клітці. Те, що серед таких самих, як і він старих. Була в нього колись багата ферма. Але Пепсі сам все і занепастив. Таємно спиртним торгував, потім працював розносчиком з Пов'язницям тягався. Тільки в останні 10 років взявся за розум. Став працювати і допрацювався до того, що йому дали пенсію по старості. Зазначили в місцевій газеті та фотографію. Писали, ніби він останній із яскравого племені рішучих та незалежних громадян країни. Під фотографією Пепсі стояв підпис. Типовий мешканець, Тутешніх місць. «Ти що, дерева збирався вивозити?» – запитав Пепсі, побачивши Роя. «Так ось дивлюсь», – відповів Рой. Подумавши, що Пепсі зараз почне клянчити собі дрова, то поквапся давай. «Це чому ж?» «Бо весь ліс за контрактом піде». Рой напружився. «За яким контрактом?» Пепсі балакливий, але даремно говорити не стане. Він завжди цікавився деякі угоди, за скільки продається, скільки кому заповідається, яка страховка кому належить, скільки хто кому винен. На превеликий подив такого не чекаєш від такого немічного старого. Отже, неправильно думати про тих, хто все життя без грошей. Тут хлопець один із Годрича підписав контракт із готелем біля річки, що він їм дрова на зиму буде постачати по корду щодня. Примітка корд приблизно 3,6 кубічних метра. А вони взагалі по корду на день у цьому готелі і виводять. Я вперше про це чую, промов Грой. Я тут позавчора у Годричі був, там і почув. А де саме? «Та невпевній, ні, на площі, чоловіки розмовляли», – озвався Пепсі. «А казали хто? Ні, не чув. Може, називали, а може і почув, але мені що його ім'я? Забув та й годі». «Зате чув, чим він займається. Тесляр, здається. Хоча маляр він, а може? Він що, для фірми Кумбус працює?» «Як я можу знати?» Отже, цей ліс почне лисіти. І це, і те, що там через дорогу. он скільки тут лісу навкруги. «Що ж це таке?» – промовив Рой. «Я щодня їздив, домовлявся». Дійсно, Рой минулого тижня домовлявся з фермером, власником лісу, про подібну ціну. «Там у готелі, знаєш, які здорові каміни? Яке від них тепло? Там тільки для виду». А дров використовують по корду на день. Так, забагато. Отож би і воно. Вперше чую, що хтось із Годрича дровами займався. Я коли згадаю, як звуть, я скажу. Може і справді маляр? Маляри взимку без роботи сидять. Отож би і воно. А що ж мені до нього, як рубав дрова, так і буду рубати? Так. Як рубав, так і будеш. Всю дорогу додому ця новина не виходила в Роя з голови. Адже ж він сам продавав дрова в готелю біля річки. Правда, не стільки, скільки їм потрібно. Ось вони взяли і вирішили купувати все з одних рук. Отже, тепер йому продавати дрова нікому. Справді, в готелі багато дров йде. Щоправда, що до корду на день він не чув. Рой задумався, адже ж це не жарт, постільки дров на день добувати, особливо зараз, коли тільки сніг випав. Поспішати треба, допоки справжня зима не прийшла. Витягнути дерева з лісу на відкрите місце. А як же інакше? І потім швидко скласти їх великими штабелями, розпиляти, а потім можна порубати на дрова. А як же вивезти? Бульдозер потрібен або потужний трактор Спершу дорогу в ліс треба розчистити А потім витягнути дерева на ланцюгах Людей наймати треба Одному чи навіть удвох не впоратись Тут без людей та машин не обійтись Що там одному маляру, що без роботи простоює? Може це бригада чиясь? І бригадира звати мелер чи Майлер А старому почулося маляр. Рой пригадав будівельну фірму під схожою назвою, але ті були зі Стретфорда. Хоча цілком можливо, що цей конкурент зовсім не з місцевих. Той фермер, з яким Рой домовився, ні словом не обмовився про інших. Але все могло статись вже після їхньої розмови. Жодних грошей Рой фермеру не платив. Жодних паперів вони не підписували. Чому б фермеру і не передумати, отримавши вигідну пропозицію? Весь вечір Рой вирішував, дзвонити чи не дзвонити фермерові, дізнатися, що відбувається чи ні. А потім сказав собі, якщо фермер передумав, нічого не поробиш. Мало про що люди домовляються на словах. Фермер візьме та й скаже Рою, щоб той вимітався з його лісу. Найкраще зробити вигляд, що йому Рою нічого про того хлопця не відомо. І швидко самому, допоки не з'явився бульдозер, вирушати в ліс і заготовлювати більше дерев. Рою, звичайно, спадало на думку, що Пепсі міг щось наплутати не тільки щодо занять новоспечного дроворуба, або щодо того, звідки той узявся, а й взагалі щодо всієї історії. Пепсі міг ґрунтовно все перекрутити. Але чим більше Рой думав про все це, тим менш, ймовірною, була йому помилка. Навіть у думках малювалася картина – бульдозер, що тягнув перехоплені ланцюгом стовбури – величезні штабелі поваленого лісу і лісоруби з ланцюгами і пилками – настільки зримо, що незабаром Рою почало здаватись, ніби він сам про все почув із перших вуст. До того ж він терпіти не міг цей готель біля річки, не довіряв його власникам. І так і чекав з їхнього боку нахабного віроломства. Готель біля річки спорудили на руїнах Старого Млина, неподалік того самого перехрестя, де мешкав Персі Маршал. Він був дуже популярним у місцевих жителів закладом. Взагалі кажучи, у володіння готелю ходила і вся земля навколо.